Uf, mil beti pentsatu dut pilates egitea etxela gogorra. Baina lertutan nago. Eskerrak orain dutsa freskoa eta etxera. Bai, gaurko zaioa oso gogorra izan da. Aizu, Kaixo, Orain arte etzera sekulaet originasioera ez da? Ez orain hemendik ertu bizi naiz, eta kiroldegira etortzeko aprobetsatu dut. Oso ondo, Nian e naiz? Nia maia, urte askotarako. Nia izea? Orduan, astero egingo dugu Pilates elkarrekin? Hala espero dut. Lehen ere egin duzu Pilates, ez da? Bai, orain urte batzuk, herrian. Konturatu gara, bai, eta horregetik etzaude hain nekatuta? Uh, ez ez, oso nago. Aspaldi ez dut ez erregin, eta oso baldar sentitu naiz. Bai, nik urtebete daramat eta oraindik ere asko kostatzen zait ariketa batzuk egitea. Baina orain hobeto, ez da? Bai, baina sekula ez dut kirolik egin, azken urtean bakarrik eta, uf. Nik astean 3 aldiz nahi dut. Horrela, azkarrago jarriko naiz sasoian. Ni batzuetan korrika egitera joate nahi eta horrela sasoia nago. Jesus neska, nire kontzientzia ematen duzu. Nik ere hasi beharko dut korrika egiten, baina ez ta bat ere gogorik. Bueno, beste gauza guztiak bezala, hasira han gogorra egiten da, baina gero nik oso ondo pasatzen dut, era bat deskonektatuta. <gülüyor> Aizue, dutxe hartuta gero, naidu zu zerbait hartu? Hm? Nik ezin dut afari badaukat, baina bueno, galditu zuek. Ados. Nik ez daukat presarik. Primeran, baina aurrena dutxara.